Maar wat gebeur daar met die siele by wie dit in die droomlewe aan die ander kant nie moendlik is om die voorgespeelde beelde en verskynings waarna al egoisme en al genoodse gegroot begeerte na het dier die goeie droomgezichte uit al sinnelike aarde te verdrijven nie? Wat gebeur daar, so vraag ek, met die siele wat steeds woedender word omdat sy die voorwerpe na haar lis wat vir haar voorgedover word nie kan bereik en vasthou nie? Is daar in die geval ook een weersiens? Nee, sê ek, dan is daar geen weersiens nie. Vir soe siel word haar eie geest dan tot die onverbiddelike rechter. Hy laat haar uiteindelik die voorgespeelde dinge en objekte bereik en staan haar toe om haar te verlistig daaraan, soos haar onzuiver aard dit wil. Maar die verlistiging besorg die siel altyd die jevige en brandende pijn en maak haar vir een lang tyd weer heel te duister. Vervolgens laat die geest toe dat die aldus duister geworden siel in haar groot woede wat haar dier gloei en haar boosardige licht hee waar dier sy soortgelijke siene om haar jyn begin waarneem, nou werkelijk siele van haar soort ontmoet. Dan ontstaan daar onmiddellik kontakte en samenskooling van sylke siele wat vir mekaar al woede kenbaar begin te maak. Hulle verskansel teen die vijande met wie hulle in hulle droomlewe, wat sylke siele echter as werklikheid beskou, op ‘n weer sinwekkende manier in aanraking kom, en neem die wraaksichtige besluit om toch eerder hulle self hoe dan ook te dood, as om die godelike ordening ook maar die allerminste vir hulle te laat welgeval. In die verskansing waarvoor hulle die materiaal eikel inbeelding haal, vir soveel hulle in die licht van hulle laiende woede tot enige inbeelding in staat is, bly hulle dikwels geruime tyd afwachtend. Daardoor word hulle op niet woedend, toornig en rasend, en breek vervolgens self dier hulle verskansing heen om die vijand saam met die hordes te gaan soek, omdat daar niemand is wat na hulle kom op wie hulle wraak kan afkoel nie. Maar hulle soeken is te vergeefs, Hulle ontmoet maar net hoordes van hulle soort wat eveneens die vijand soek en sluit baie gauwe verbond met hulle waarna hulle saam eilang, eilings die vijand begin soek maar natuurlijk nooit een vind nie. As sylke ongelukkige siele eenmaal met verskye duisende by mekaar is, waarby die massas daar in die geesteswereld vir die oog van die syvergeeste ongeveer lyk soos die gloeien van die licht op aarde, wanneer daar ergens een huis aan die brand is, kies hulle diegene onder hulle wat die felste gloei en wat hulle as die moedigste en wijste beskou tot aanvoerder. Hy laie hulle dan oor een bodem wat gewoonlik oor een met die fantasie van sylke siele en wat lyk soos een duister sandvlakte of een onafzienbare vlakte waarop niks anders groei as net iets wat droe moos. Op soe bodem ontdek hulle na lang omswervinge en dier jewige honger en doos gekwel gewoonlik niks anders nie as nog een soort gelijke rondtrekende hoorde met een fel gloeiende aanvoerder. Wat daar dan gebeur, is dat hulle ofte wel mekaar uit te groot wraak zich aanval verskeer en vermink, of hulle verenigel self onder twee aanvoerders. Dit gee echter voordierend aanleiding tot wrywing, omdat elkien van die twee aanvoerders die belangrijkste wil wees, wat na een kort tyd die toge oorlog tussen die twee hoordes teweegbrink. As die woogs ongelukkige sielum mekaar by sylke oorloop bykans geheel in stikke geskeer het, natuurlik ach, alles slechts skynbaar, kom hulle weer iets wat tot ris. Dan toon hulle al gees alweer in een helder droom hoe onbeduidend, vruchteloos en sinloos al dwase en blinde inspanning was, en toon hulle die beter weg tot ommekeer. Soms neem enkele soe aanwijsing ter hart en bekeer hulle self. Maar meestal, meestal word hulle na so'n droomgezicht eers heeltemaal doel en val hulle terug in hulle geestloose syversiele staat, waar dan nog veel slechter word as die eerste. En sulke toestande is dan reeds die hel, waar hy dit baie moeilik is om ‘n uitweg te vind. Wie dan nie die smalpa dier sy eie hart gaan nie, kom nie gauw meer goed te reg nie en kan triljoene en desiljoene jare in so'n hel bly sit. Daar is nou dis getoon hoe die lewe in die hiernaam als twee precies teenwaar gestelde hoof hoofrichtings en gesteldhede ken, na boe of na benede. Met dit alles is alles bestaansvorme evenwel nog nie in die geestes wereld beskrywe nie, maar slechts soos gesê die twee algemene hoofrichtings, dus die mees uitgesproke pro en kontra. Tis in hierdie twee hoofstoestande is daar nog talloose bestaansvorme wat nie hier beskrywe hoef te word nie, omdat het in die boek van die geestelike son, aarde en maan, biskop Martinus en van die helder die jimmel meer as voldoende geskets is, net soos in die diverse ander meerdedelinge. Alle daarin beskrewe bestaansvorme van wat raar dan ook, is gebaseer op die nou getoonde hoofreel en die fundamentele wee na boe of na benede, is op, se, is op sigself beskou die selfde. Die eindelike ware weersiens kom eers in die ryk van Yahweh, dit is die jimmel wat die hele oneindige reinte vul en daar halwe ooral aanwezig is, maar wat elke mens slechts via sy hart kan bereik. Maar om na daartiens woordig soveel mense op aarde so materieel ingestel is dat hulle van die geestelike toedrag van die dinge geen idee het nie en hier oor natuurgeest te lees en nie begryp wat dit is en waaruit hulle bestaan nie, dien nog ek kort naderende toelichting hier te volg. Die hele materiële skeping is net soos die geestelike skeping dier die almachtige wil van die godheid. Een vastgehou vastgehouwe ideeën uit die hart, oftewel die lewe van die godheid self, en is, omdat dit uit jave is, in haar diepste grondslag geeslik. As die hele sogenaamde materiële skeping nou nie langer dier jave vastgehouwe so word nie, wat vir jave baie makklik moendlik so wees, dan so dit weer geheel geeslik as slechts vir die godheid is sigtbaar groot gedachte in die gemoed van jave terugkeer en dan zou so dit met die realisering van die vrye selfstandigheid van talloose wesens afgeloop wees. Maar dit is Jawe sy ewige onveranderlijke wil, dat sy groot gedagtes en idees deus ewig dierend tot die mees vrye selfstandigheid gerealiseer sal word. En daarom gebruik Yahweh dan enige moendelike manier om dit te realiseer, waarvoor alle godelike gedagtes en idees onwrukbaar vast moet staan ter wille van sy plane en doeleindes, waar die weg is wat gevolg moet word as die enigste wat na die doel lei. Die taloose gedagtes en idees moet in ‘n sekere sin in allerlei soorte baie klein geeslike deelkies geleidelik onsteeds vryer gemaakt word, maar daarby toch een lang tyd dier hoofidee van Yahweh wat soos een vaste jimmel lichaam in die eindeloose ruimte van gedagtes en idees zweef aangetrek en vasgehou word totdat hulle hul hy langsaamerhand op grond van hul gelyksoortigheid aaneensluit en so oorgaan in 'n steeds groter wese tot by die mens sulke vrygelate deeltjies wat steeds deur die totale hoofidee as ook die nog nie vrygelate maar nog vasgehoue deeltjies in die hoofidee heet tot op die mens natuurgeeste Hierdie vryer natiergeest of natierkrachte, soos die wereldse geleerdes hylle noem, is al selfstandig actief, het sy in die licht, in die water of in die sachter aardbodem en loopt daar nie nog gevangen sittende geeste na buiten na die vrye. vryheid. Hylle verenig hylle dan met hulle en vorm dier dat hylle hul met die nog minder vryer geeste omhul, allerlei levensvorme. Eers plante, hieruit dierkies en vervolgens dieren in steeds groter soorte tot by die mens. Op die punt word hulle dan die siel van die mens en ook wat die onvrye nog grove dele betref, as sy lichaam weer door jawese oorweese self gegryp, aangesien hulle nou al voldoende ryp is om volledig vry en selfstandig te word. Daarna word hulle maar aanvankelijk nog steeds as te ware van buiten af vir die volgende syver geestelike en ewigderende toestand grondig geskool en geoefen. Diegene wat om so'n grondige skooling laat welgeval en dis die orde vrywillig binnegaan en wel die enigste waarbinnen vir hulle een eeuwige selfstandige geheel vrye levenstoestand moendlik is, kom dan ook tot die groot weersien met hom uit wie hulle voortgekom het. Hulle sal sien hoe, waarom en dier weese mag en wysheid en volgehouwe volharding hulle van die eindelike nie wees tot die volste, mees vrye en selfstandige wees en ken gekom het. Maar omdat hulle met hulle oergrond en oorgrond, In die wesevorm weesevorm sal hulle, wat hulle steeds saliger maak op die selfde weise van hulle weesheid, wat nou geheel van hulle is, maar toch volledig gelijk is aan die godelike ook selfniewe skepping, aan die gang sit en dus geheel binnen my orde skeppers van hulle eie jimmele wees. Daardoor sal hulle dan tot die gerealiseerde weersien van al hulle gedagtes en ideeskoop. En dit alles sal dan ‘n groot, ewigderende, gerealiseerde weersien wees in die eindeloose volheid van al dit wat die godelike gees ewig onuitputlik in homself dra. En dit is dan eers die volmaakte groot weersien. Ek dink nou dat hy wat oor het om te sien en oor om te hoor hieruit onbeskryflik baie tot sy ewige voordeel kan pit om die geestelike lewe ten volle te leer ken. Maar vir diegene wat het maar net lees uit een soort neskierigheid en daarby sy wereldse verstand as maatstaf gebruik, sal dit nie eers precies so ver gaan as wat in hierdie beskrywing gelees daar nie, want my erbarming kan en mag om nooit as te nummer uitstrek tot buiten die grense van my onveranderlijke orde, waarvan ek nou die grondslag laat sien het, want hierdie orde is op sig al my eeuwige erbarming. Wie echter buiten die grense van hierdie orde tree, sal een buitengewone, lang, ongelukkige toestand in die hiernaam slechts aan homself te danke hee, want ieder een moet homself vorm as hy wil wees wat hy moet wees. As iemand nie die moeite wil doen nie, moet hy dan ook net vir so lang in die eeuwige noodzakelike oordeel bly, totdat hy homself begin omvorm, waar die siel echter een swaar strijd sal kos. Laat elkeen van jylle hom dis behoed tegen die selfsichtige strewe na aardse goedere, reikdom, glans en aansien. Maar soveel moendlik maldadig wees tegenwoor sy armer broeders en sisters, dan sal die strijd met die duisternis ook makkelijk wees. Amen! Dit sê die Heer van alle leve tot jylle amal, Almein, Almein, Almein.